I uns 3 de novembre del 2014. Llibertats La jutgessa argentina Servini ordena la detenció de 20 alts càrregats de la dictadura pels crims del franquisme i en demana l'extradició extra... per interrogar-los a Buenos Aires. A la llista hi ha Rodolfo Martín Villa i José Utrera Molida, ministra franquista i sobra de Gallardón. A l'abril d'enguany, l'Audiència Nacional Espanyola ja va rebutjar les peticions d'extradició dictades per la mateixa Servini de quatre responsables policials acusats de tortures durant el franquisme. L'ordre de detenció cursada aquest passat divendres imputa als acusats responsabilitats en crims com l'execució de Salvador Puigantic el 2 de març de 1974, els cinc darrers afusellaments franquistes perpetrats el 27 de setembre de 1975 i l'assassinat de cinc treballadors de Vitoria el 3 de març de 1976. Seguim a Llibertats. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades sancionarà el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. El CISCAT, l'organisme que va fer seguiment d'activistes en suport als meses, el conseller Felip Puig va reiterar que en cap moment s'havia vulnerat la legalitat, però la confirmació de la multa el deixa en evidència. La sanció, previsiblement una multa administrativa, es coneixerà dijous o divendres d'aquesta setmana, quan es faci pública la resolució. El procés sancionador al SESICAT va iniciar-se amb la denúncia presentada pel fotoperiodista Jordi Borràs arran d'un informe de set pàgines on es recull el seu nom, adreça i telèfon, una banda d'informació sobre els seus estudis i una relació dels seus clients. Borràs ha confirmat a la directa que li han comunicat telefònicament que l'autoritat catalana de protecció de dades ha sancionat el SESICAT. Política i institucions. Els comptes anuals de la Caixa de Pensions avui CaixaBank revelen que l'alcalde de Lleida, Àngel Ross va cobrar una retribució en conceptes de dietes i primes d'assegurança per un valor global de 207.000 euros entre els anys 2005 i 2012. En aquests anys, Àngel Ross va ser membre de la Comissió de Control del Consell d'Administració, que està format, entre d'altres, per representants de les entitats locals i s'encarrega de controlar el Consell d'Administració de l'entitat bancària. En concret, el web de l'entitat bancària detalla que Ros va percebre 170 33.000 euros per assistir a reunions de la comissió de control de l'entitat i té 34.000 euros més en conceptes de primes d'assegurança. La candidatura d'Unitat Popular de Lleida ha denunciat que no és ètic que durant els anys més durs de la crisi l'alcalde hagi ingressat unes sumes tan altes de diners mentre moltes famílies patien problemes econòmics i s'aplicaven retallades als serveis públics municipals. La formació denuncia que el PAE en CAP ja té una de les retribucions més altes de Catalunya com a alcalde i considera immoral i injustificable que, a més, hagi ingressat un global de 207.000 euros en concepte de dietes i primes, com a conseller d'una entitat bancària. Drets el banc Sabadell vol desallotjar la dispersa, un centre social de Barcelona on també hi viuen 40 persones. Quan les més de 300 habitants de les naus del carrer Puigcerdà de Poblenou van ser desallotjades, una quarantena d'habitants de les naus que no van ser reallotjades per l'Ajuntament de Barcelona van trobar les portes obertes de la dispersa per anar-hi a viure. Sense paper, sense contracte de treball, no podem pagar fiança, no podem llogar, no tenim dret a l'habitatge. És així com expliquen la situació de desemparament que pateix la gent que ara viu a la dispersa. El 26 de setembre, els jutjats van notificar l'ordre de llançament que s'hauria de fer efectiva demà dimarts 4 de novembre a les 9 del matí. Han convocat una concentració de resistència a les portes de la finca i ja han anunciat que no pensen abandonar voluntàriament els habitatges. Serà l'últim acte convocat fins ara dins de la campanya endegada contra el desallotjament, que va comptar també amb una roda de premsa celebrada el 23 d'octubre i una cassolada que es va fer el 27 d'octubre a les portes de la seu del districte de Ciutat Vella, a la que s'hi van sumar activistes de l'Assemblea del barri del Raval i de l'Ateneu-la Base. Internacional les noves esquerdes i el despeniment del vessant dret de la pressa d'IESA. Al mateix costat, va desprendre's el 2013, ha tornat a mobilitzar la població aragonesa. Ja des de l'inici de la construcció de la infraestructura, l'oposició del Pantada IESA al riu Aragó denuncia els greus problemes geològics de de l'embaixament, com a conseqüència de lliscaments i d'espreniments de vessant. Després d'un desallotjament preventiu per l'amenaça de lliscaments, s'han generat mobilitzacions veïnals i ecologistes en marxes convocades per les plataformes IESA Més No i Rio Aragón contra el macroprojecte d'embassament i per la seva paralització. Les autoritats continuen sostenint que tots els problemes entren dins la normalitat. Seguim a l'internacional. Terrassa s'ha convertit en el municipi més gran del Principat en què l'Ajuntament decideix sumar-se a la campanya de boicot, sancions i desinversions contra Israel. La Junta de Portaveus va aprovar-ho dijous a proposta del grup d'iniciativa als vers Esquerra Unida i la moció va rebre també el suport dels regidors del PSC. La proposta acaba arriba al consistori en una iniciativa de l'Associació Saituna. Entre d'altres punts, la moció específica que l'Ajuntament de Terrassa es comprometa a no establir cap tipus de conveni ni tractae comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses, organitzacions d’Israel en els fins que aquest estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l'autodeterminació del poble palestí i a KatI amb el dret internacional. Prèviament a Terrassà, durant el 2014, els ajuntaments de 7 municipis catalans han aprovat mocions similars i s'han sumat a la campanya contra Israel. Són Arter, Sant Pere de Riu de Bitlles, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Cebrià de Vall... Vallalta, Sant Celoni i Ripollet. Continuem a Internacional. Un home de 60... De 55 anys, ha estat apallixat fins a la mort a Limburg pel fet de ser ruandès. La víctima va ser assassinada la nit del 22 al 23 d'octubre en un alberg municipal caritatiu per a persones amb risc d'explosió social, desemparades i sense sostre. La fiscalia de Hesse ha confirmat les motivacions xenòfogues de l'assassinat. L'home va ser assassinat pel fet de ser africà i negre. Tres persones d'entre 22 i 43 anys de Limburg van ser detingudes. Una d'elles també resident a l'alberg on dormia el ruandès. Dos homes han ingressat en presó preventiva i la presumpta dona implicada en els fets ha quedat en llibertat condicional. Els autors van colpejar la víctima en una habitació fins que va morir d'una hemorràgia interna. El moviment antifeixista i antiracista de la regió del riu Main i Frankfurt, per la seva part, van convocar una manifestació ahir a Limburg sota el lema «El racisme em mata» per fer notori que els brots violents de lògica racista no han de ser menyspreats o titllats de fets anecdòtics i que cal qüestionar i reformar les estructures socials que fomenten el racisme i la xenofòbia. I acabem amb internacional. Els paramilitars continuen amenaçant els moviments socials colombians. L'ONG colombiana Corporación Nuevo Arcoiris va rebre per correu un pamfet firmat per grups paramilitars Aguiles Negres. En ell amenaçaven a 3 dels seus membres i a 96 persones més, entre activistes socials, polítics, indígenes, personalitats afrocolombianes i ONGs. Les amenaces contra activistes i defensores de drets humans són habituals i han augmentat un 20% durant el primer semestre d'aquest any. Segons informa, el programa no governamental Somos Defensores. Un dels amenaçats, José Aristizábal, que porta uns anys exiliat a Catalunya, ha respost l'amenaça amb una carta pública dirigida al president Juan Manuel Santos i al fiscal general en ella expressa la seva indignació enfront del neoparamilitarisme i dels qui actuen al seu nom. La carta diu que els paramilitars segueixen assassinant i regant de sang regions senceres, impedint la restitució de terres als camperols, sembren la por en les perifèries urbanes i engreixen les economies crim criminals. Aristifàven l'instat a l'Estat a actuar davant d'aquests grups i les elits que els encobreixen. Un centenar d'organitzacions socials i polítiques de Catalunya, l'estat espanyol i Europa han exigit ja garanties de protecció per la integritat física i moral d'Arista Zaval i de totes les persones defensores dels drets humans i treballadores per la pau de Colòmbia. I fins aquí les notícies de la directa, locutades per l'equip d'Espavila. Podeu trobar més notícies a la pàgina web www.directa.cat.